Відповідаючи, мовив тоді її гонець світлосяйний. Тож відпусти його швидше, побійся ти, Зевсе, гнівити, щоб і тобі його гніву зазнать не прийшлось незабаром. Мовивши це, віддалився, могутній гонець світлосяйний. Зевсову волю від нього Почувши німфа-владарка, до Одіссея, відважного серцем, відразу ж побігла. На прибережній він скелі сидів, і від сліз його очі не висихали. Солодке життя по краплині стікало в тузі по дому, і до німфи душа його вже не лежала. Ночі, проте мимоволі проводити з нею він мусив, в гроті глибоким хоч сам не бажав, а вона лиш бажала. Вдень же на скелі, стрімкій, над берегом моря сидів він смутком, слізьми і риданням, свою розриваючи душу, і в неозору морську далечінь крізь сльози дивився. Близько до нього підходить і мовить в богинях присвітла. Годі тобі, бідолашний, журитися так і весь вік свій тут марнувати. Я вже тебе й відпустити готова. Йди ж, бо великі дерева рубай та міддю збивай з них плід широкий, а потім... По мостом із бруся його ти високо встелиш, Щоб виніс тебе він крізь море і млисте. Хліба й води, і вина червоного дам'я доволі, Щоб у дорозі голод свій мав би ти чим вдовольнити. Вшати тебе одягну, і пошлю тобі вітер попутний, Тільки б ти цілий, здоровий, до рідного краю вернувся як побажали боги, що простором небес володіють, значно сильніші від мене, як розумом, так і ділами. Мовила, світлий жахнувсь, одісей у нещастях незламний, і, обізвавшись до неї, він слово промовив крилати. «Не поворот, мій богине, щось інше ти маєш на думці». «Переплив ти на плоту? Мені, кажеш, страшну і небезпечну моря глибінь, що нелегко й швидкі кораблі рівнобоки перепливають її, утішені зевсовим вітром. Наперекир тобі я на плід той не вийду ні за що, поки не зважишся клятву велику богине зложити, що не замислиш ти більше, «Мені, а ніякого лиха!» Так він сказав, і усміхнулась Каліпсо в богинях присвітла, і, гладячи руку, назвала його на ім'я і сказала, «Хитрий же ти, Одіссею, тямущий ти, нелегковажний! Раз ти до мене з таким надумав звернутися словом, Будьте ж ви свідками, земле, і небо широке над нами, і під землею стіксові води. Це клятва страшенна, більшої клятви уже і між богів не буває блаженних. Що не замислю тобі я ніякого іншого лиха, думаю і мовлю я так, як самій би собі я бажала радить. Коли б і мені яка трапилась в тому потреба, маю бо розум і я справедливий, і в грудях у мене дух незалізний, а здатний до жалощів та милосердя.